Kapittel 37 Og Jakob ble i det landet hvor hans far hadde hatt sine bosteder som utlending i Kanans land. Dette er den historiske beretningen om Jakob. Da Josef var 17 år gammel, gjette han søyer bland småføer sammen med sine brødre. Og ettersom han bare var en gutt, var han sammen med sønnene til bila og sønnene til Silpa, sin fars høstruer. Og Josef kom en dårlig omtale av dem til deres far. Og Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønnene sine, fordi han var hans alderdoms sønn, og han fikk laget en lang, strypete, kjortelignende kledning til ham. Da brødrene hans så at deres far elsket ham mer enn alle brødrene hans, begynte de å ham, og de kunne ikke tale fredelig til ham. Senere hadde Josef en drøm og fortalte den til brødrene sine og de fant ytterligere grunn til å hate ham. Og han sa til dem, «Jeg ber dere, hør på denne drømmen som jeg har drømt. Vel, her holdt vi på med å binde kornban mitt ute på marken, og se, mitt kornban reiste seg og sto også oppreist, og se, deres kornban begynte å stille seg omkring og bøye seg for mitt kornban. Og brødrene hans begynte å si til ham, «Skal du virkelig være konge over oss?» eller skal du virkelig herske over oss?» Så fant de ny grunn til å hate ham for drømmene hans og for hans. Siden hadde han enda en drøm, og han fortalte den til brødrene sine og sa, «Se, jeg har en drøm til, og se, solen og månen og 11 stjerner bøyde sig for mig. Så fortalte han den til sin far, såvel som til sine brødre, og hans far begynte å ham og si til ham, «Hva betyr denne drømmen som du har drømt? Skal jeg, og også din mor og dine brødre virkelig komme og bøye til jorden for dig? Og brødrene hans ble sin syke på han, men hans far merket seg det som var blitt sagt. Brødrene hans gikk nå av sted for å la sin far småfe beite like ved Sikhem. Etter en tid sa Israel til Josef, «Brødrene dine gjeter småfe like ved Sikhem, ikke sant?» Kom, og la meg sende dig til dem.» Da sa han til ham, «Her er jeg.» Så sa han til ham, «Jeg ber dig gå avsted. Se om brødrene dine er i god behold, om småfe er i god behold, og kom tilbake til mig med beskjed.» Dermed sendte han ham avsted fra Hebron Lavsletten, og han ga seg på vei mot Sikhem. Senere fant en man ham, og se han flakket omkring på en mark. Da spurte mannen ham og sa, «Hva leter du etter?» Til dette sa han, «Det er brødrene mine jeg leter etter. Jeg ber dig fortell meg hvor de gjetter småfe.» Og mannen sa videre, «De har dratt bort herfra, for jeg hørte dem si, «La skå til dotan.»» Da gikk Josef videre etter brødrene sine og fant dem ved dotan. «Nå fikk de se ham langt borte.» Og før han rakk komme frem til dem, begynte de på en slu måte å legge planer mot ham om å slå ham i hjel. Så de sa til hverandre, «Se, der kommer denne drømmeren. Og kom nå, la oss drepe ham og kaste ham i en av sisternene, og vi skal si at et farlig vildyr har ett ham opp. La oss så se hva det blir av drømmene hans.» Da Ruben hørte dette, forsøkte han å utfri ham av deres hånd. Han sa derfor, «La oss ikke slå hans hjel i hjel. Og Ruben sa videre til dem, utdøs ikke blod, kast ham i denne sisternen som er i ødemarken, men legg ikke voldshånd på ham. Hans hensikt var å utfri ham av deres son for å føre ham tilbake til hans far. Så skjedde det så snart Josef kom til brødrene sine, at de ga seg til dra av Josef den lange kledningen hans, ja den lange strypete kledningen som han hadde på seg. Og deretter tok de ham og kastet ham i sisternen. På den tiden var sisternen tom, det var ikke vann i den. Så satte de seg ned for å spise brød. Da de løfte sine øyne og så seg om, se, da kom det en karavane med ismelitter fra Gilead, og kamelene deres bar på ladanum og balsam og harpikshold i bark, og de var på vei for å føre det ned til Egypt. Da sa juda til brødrene sine, «Til hvilken gang ville det være om vi drepte vår bror og dekket over hans blod?» «Kom, og la oss selge ham til Ismailittene, og la oss ikke på ham. Han er jo tross alt vår bror, vårt kjød.» Da hørte de på sin bror. Nå kom det noen menn, midjanittiske kjøpmenn, forbi. De trekk og løftet av Josef opp av sisternen, og solgte så Josef til Ismailittene for tjue sølvstykker. Med tiden førte disse Josef til Egypte. Senere kom Ruben tilbake til sisternen og se, Josef var ikke i sisternen. Da sønderev han sine klær. Da han kom tilbake til de andre brødrene sine, utbrøt han, «Barnet er borte, og jeg, hvor skal vel jeg ta veien?» De tog i midler til Josefs lange kledning og slaktet en geitebok og dyppet den lange kledningen gjentatte ganger i blodet. Så sendte de den lange, stripete kledningen av sted, og lot den bli brakt til deres far, og sa, «Denne har vi funnet. Vi ber deg, undersøk om det er din sønns lange kledning eller ikke.» Og han gikk i gang med å undersøke den og utbrøt, «Det er den lange kledningen til min sønn. Et farlig vilje må ha et ham opp. Josef er uten tvil blitt revet i stykker.» Dermed sønderrev Jakob sine kapper og tok sekkelæret om hoften og sørget over sin sønn i mange dager. Og alle sønnene hans og alle døtrene hans reiste seg gang på gang for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste og sa om og om igjen, «For jeg kommer til å fare sørgende ned til min sønn i Kjøl». Og hans far fortsatte å gråte over ham. Men midjanittene solgte ham i Egyptel Potifar, en hoffmann hos Farau, sjefen for livvakten.